çelik, ktoro u bëri në fotoksemat. Ëh, ndërlozohemi ende duke feituar ngjarje të mështora, nda fitoren e madhe që Zoti gje i Gjermania më mundësoi për kampionetin së dhomës së futbollit. Nuk ka tretuar në dy takime të kaluara çlirimin e mepes. Në takimin e parë që më tretuar shkoqet edhe disa në njërë që kanë që nëshënëuar fillimin e kësaj në njërë të madha dhe në në të kime këmë fujtë për në njërë në hatin ibn Abiberta këti sahab ju të shua të njërë që dhe gëvoj dhe si etërë të i gambele, lëllak, valisana, gamime t'i, Begamberi sallallahu alesallahu gamime i rsejmadhe patë nësime pasë pasë ujatë më dha mirë pasje, mirë kuptoj dhe alë të kërtej pejgamberit alësratë rësërësërët nuk ndërëmurim masë në dajti. Pas kësaj, pejgamberit së asëllën u nesë për në meke. Nisja për në meke ka qenë në vitinë dhjetë të muaj të Ramazan, ka qenë gjë në gjërëshëm. Nëse ka qenë në atë ko Ramazan obligativë. Dhe pejgamberit së të kë që ka donë nga me, nga Medina jë në vitinë të të të hejëri pas të vitit 90 pas orës së Medinës pejgamberi sasat niset për në Mekë. Në kaç vitit tet, von gjysmë arti, Ramazan boti fundi i ti, tij. Kur nis pejgamberi sasat për në Mekë. Dhe në ushtirëti kanë qen 10000 kushtar. Në 10000 vet i kanë lë të pejgamberi sasat që ka qen kushtia më e madhe nga atku e njohur për rrugët. Ska pasë të kas shumë njerëzë Kësë është nju, ska pasë lufta me ka qëtëm Dhe në ushtarë Dhe është njës pejëmërës Asëndëm Dhe përëshëmësë njësë ati Ka fi luta me të shka këtan Me të vëtë një bujtë madhe një Një një Një se Fëqia, dikimi Dhe luftët e mehërshma Dhe këtë u kanë bërë që dhërguar të Një dhërguarësën të ke një autoritetë të pakotë të zun Neshi të kië visurte kështë spaz Cinatëri mërë. Gjead, përçbrothë të Shabhë fënë shole për burë. Bërçbrothë tëipt pas Ne t'IVs Campërën për�ôr niso dhe Koro goal objetivo që e, Përčbrothër nivë që y dorë me ndriz drawn e për calik sëry Që okë falë me këne zjentë dhe për cë infrasi Që të atës, që më, më që n'izit tim davian të një që o da a qëtë qërpër Allë për që shetë të iion për rë për reco rrugës ku ka qenë nga vendi me, nga qendina një ngjore shkurtimisht në gjysmin e rrugës pegamërisë shumë kataku apo ash ajo i refiz bosht me familja i cili po shkorregullit në madina apo se ka provisë nga mahara mirë po nuk e ka lënë begar të mos përgjon i është dashur apo se Mekke pas apo se ka pas autoritet ka çini i prënjë të korësh dhe për informator të sakta ora përr negocion tonë punçme duhet një, një lidhje e caktuar me Mekën ka qenë përmes Abbasit, ahjës së pejgamberit meqtash, pun, fiturës, enzon, e mësoni. Në mëstash apostel ka pasur punë për shkruajnë rrugën e të fituarës ka vendosur mosmë erë zonë pylle fikasit të Mekës, duke qenë në Mekë, sa i ka qenë sensor, me ka dhënë dhënë fëmijës që bashkë pejgamberi i binë në Mekë. Dhe shtaku në gjithë rrugës dituar të rrugë, ka vërtosur bashkë këta. Apostel ka qenë Radiallahu Anhu, Agjithi Kamelezan, ka qenë vazhdimisht në kujtësën dhe kurejshve. Onë, e ka përfacuat anën e buëtë gjithmonë, në të kuptim në negociatat, kompromis, më bashku, mas me liu me ndodhë konflikt, nga se familial përbashkët, fisë përbashkët, e kështë më ratë. Kër e kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kër Voj halli për korejshtë nësehin nësullë për nëjëmërës të mejka, më zvetë. Nuk këmë mejtë më korejshtë i gjallë mëtojë. Nënë si fisë kanë me u, kanë me utrejtë si fisën të me. Dhe qëfarë bë Abbas i Rodeo e, e Talanë, e merë, dhe më dhonë, kafshënë për nëjëmërës, ka që një një përënë përënë i nërguarë, e merë, dhe njështë të mejka zvetë. Dhe, ka që nërë në, mangan para më se meg meka dëgjoj diso zora ato zora ku sheh kadolle po sufjani po i pori me ikës kadolli shetuar çka ka buhamakia që zëh di kujt ashtu edhe kan zuka mos e çfis kuza isë isëralesh ka çel alaq po begamasa ne kimë thosë qe si benu beker alati kurreshve ka s'mos e çfis kuza alërd begamasa po pikës për çka të soi ve anpris ma veja udëgjest dash bashdu me turimin e Mekës. Mirëpoq kurostratu kozah, kozah se ka shumë tash nuk kam sot apo ka, ka, ka shtepë. Ata janë kallablahama, jo ka shtepë. Kur ikanë ju dukën situat bosë, krafon, voi halli per ju. Kur sheti at bosën, ju joftë. Ne ka thonë Abasi radhiyallahu anhu, i vajoj vore nëse atko pe garbia son te dije kumë jeton. Do të them se ti nuk je raku zakosh me lutje. Ti e njëri që i pëllu dheqë, pëteje, luftë, e din që i kje bënë për ërgraf 23 vitatë. Ndaj, onë nuk ka që dhe thjeshtë. E ka dhe që farë? I ka thone, cëllë është zidhja? Ka dhe, nuk poshoj të të tërzidhe për ty, pas me hypë në këtë kafsh me mu bashkë edhe me shku të këpëgameri, sa ose, me kërku, me kërku paqe. Po dhe, onë dorëzohu pa luftë. Atër Abasi e hip, dhe mëhon, bi kafsh në pejgamberi sasën, e Bosufjanin dhe nisën në ndërëtim të pejgamberi sasën. Dukë e kalu pran ushtarën, ka si kanë që kushek e kam pa po Abasin dhe kam pa po kafsh në pejgamberi. Ka qenë ka agje i pejgamberi, s'kam qërë ma, ma të i për. Omeni ka qenë përgjes për rojet, i ka do përkës në rojet, tipëritu, tipëritu, e, tash. Uh, Komadanti i rojve ka qenë Omeri Kër e ka pa Omeri Ka thonë Ebu Sofjani, një armiku i Zotit Elhamdulillah që të kemi kapë pa marveshja Këse ka, ka pas fiko Omeri, po botë një marveshja Pëthonë apete Ebu Sofjani Si këse ka qenë marveshja, eh, hudejbjes Edhe e ka risu të të në mërmet Marveshja së të ka ndod E ka thonë Elhamdulillah që të kemi kapë pa marveshja Në tash, mune me dhe me të ekzekutu Në në në marveshje, je kapë, para se me në në në marveshje. Edha basi në isë të kahë pegamberi s.a.s. me Ebu Sufjanin, e pas të i Omeri. Po shkanë mi thonë të pegamberi s.a.s. mos bë marveshje, mos e prana. Në të kuptim se ta është kjo fundi mo, ta është, nuk, nuk ka kuptim asë dërzimi mo. Hynë të kë pegamberi s.a.s. dhe i thëtë pegamberi s.a.s. i thëtë Omeri radiallahu në pegamberi s.a.s. Otija, Rasulullah, kë e kemi kap pa marveshje për e prake. Pra ndaj, më je për leje që unë të rahatoj punët të jene. Nërsa Abbas i për i thët, pak një fjal, mirë për ka qenë moment, i thë Amer, a vesh që nuk është i fisit tëna, me pakon i fisit tënë, kështë e pasë ma mirë, kupte ma vëndë. Nërsa Amer i thët, Abbas, vëllaj tjedin që kërë i ka prënu islamin, i më gëzumë ma shumë për ty se për babën tem. Jo për iqka tjetër, po e kom ditë se për ty gëzohet pejgamberi ma shumë se për babën të emoha. E për gëzim të pejgamberi të jom gëzim ma shumë se për babën të emoha. E ka du që s'kam personal në në kërgjë, po këj njëri është, djetë kështë o këj njëri. Dhe për një me, kur të këthenit, e këthenit, shëritin e në gjarja për masë, atin që ka bu këj njëri, ka qenë për një me shumë shumë armik, i papërshtat në shkak të këtij çdo të viktima në meke, shpërngulje, dorë familjesh, dhimbje, xhagdërdhje, probleme, këtë ka shkaktuar ky njeri. Këtë lufta e vëtet për shkak të këtij, lufta e hudhet ky e ka udhëheq. Do të gjitha, gjithsa ka betejë që është zhvilluar, ka sulm me dinë që është bë, që s'ka qenë kënjëti ti. Prandaj nuk ka qenë lat me pronukëti bash, edhe plus nuk po vjen me bindje. Po vjen tashmë i detyruar, s'ka më shku. Kjo është pak më dyshë. Se më ardni ne për shemb, do të them me ardh, na kuptim me dëshirë, para se më ndodh ardha, që shpoduam në ftojmë, po dorzo, që s'me pa se kuptim, më po kështu. Nëse apegë mëson kur pandjen që mohabet, në më çecsu citatin, i thot O Abbas, merr në tendën tonë. Tendat që kavu, më atje e hajde me tonë e serioz. Do të, të shoqërohet Nisë sabu hade me tab. Shkoim me, me me pushu, mëngjes pas në sabahot, të mos sabahut vjen e busofion tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta revolucionat ndosën nuk ka shumë opsione, po. E zon rob. Të kjo ardhi ku kimi shkoan? Po. On nuk nuk i shkoin më shumë opsione. E më dha atij një opsion që ia ja ofru pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Cëto është ai? E ka shku pejgamberi shikohet në mëshirën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ton, e ka paraveti armiku më i madh e ka paraveti njerëzilli gjithë ato dhimbje ka shkartuaru ka i dopt i pakrah i pafuqishëm do të shpejë mësoni i fort autoritativ me pushtet të dalim ata shumë i madh çfarë thot pejgamberi sa absolut ha të bosofjan pse nuk buresh muslimanata kur a shekët ofertë e bosofjanë do mohon Pra alish po mhap der me ma falem me Meqes se si sot do bënum musliman do unë për mbyllën këça ka ndodhur. Atara e bësoni thotë në fior të qarab nuk e kam fun gjithkuinat. Ka çein fior specifike që ka ndon në një njëri që shumë shumë e kanë çmuar po shumë e kanë dashur. Ka thonë e fliov shababën e nomën për të japën. Po i madi japën. I kanë ma ahla Mekka. Sabur so i madi yeso buri buti japën. Eso i mshirshum që japën. K kjo është dëshmija kujt e vësufjanit për pejgamberin sa së nëpër. Kama ëhlemek, për njëri i malë që i atërë. Për nënë, për, për s'ka kënë marë të i qka për më frënë atërë. E i ka thonë të pejgamber sënë, A dhëmë të i zëtë pasalata? Mëske gjithë në i zëtë pasalata që e adhërot, ka thonë e vësufjani, Me për pasën që si zëtë im kësh një musët, po së kam. Dhe hëmë poshjetë kush është nëzohë të jetë e kush është nëzohë të jemëmë. Atërë, thëtë pejga mëri sësëmë, e e dhe nësërë, ojnë jë me dërgurë e allatë. E shikata është njerë, subhanë Allah, në mëmendë së këtu mëndijen të frikësu, mëndijen të shëngumë, kur të jepë pak liri, i fillën prapë me e këshë përru lirinë. Dhe pojë thëtë pejga mëri sërë, e dhe e dhe E, këtë është përthën Abazë, për. këtë Abazë përthën, i thëtë, me të në kryse të shkojnë, në nështë në që këtë të folë, Dabon. nuk jeti në pozicion, të është në kuptim me i bo presion, më, më, më, më, po, po të japë një një ofertë me në mirë, për me qënë rrugë, për ndryshe të jetu është ndryshë, e atër e Vusofjani këndilën nga e dehje e i natët, se a e ka ditë pëjnë fillim që pëjga me rezultëve, jo të ësht Adim këtpun. Me pa shikuar kuresia, andaj do no, të më vazhduop. Andaj për këtë ka vona Basti. Më atn kuk se të shkojn. Shkon kuka. Do lej i natën mua pun. Se për këtë natë çdo na ke pun. Lej i natën. Be kurjesin, lej me të masin. Nuk jetim pozit me komendë mas të mua pun. Atara Çecot e Apostofani dhe e Pronistanin bëhet mos të mua pun. Mir po ju duhet pejgambënin sa sa tëm që e Apostofani me garantu hyrje për coren me e kemë. Ose kamon të si dukë është me rezistu, nuk ka dash me hi për e kamë rështu me luft me kemë. Absolut e shkët, nuk ka dash. Dhe për këtë ka shumë arsye pëse s'ka dash me hi me luft me kemë. Kena me i cekë në fond të takimi, përmënaj të të tretimet të kësëtajteme, me i pa s'ka dash me hi e në. Edhe i ka thonë Abasit, mërë këta e rrim me një vend saktum. Ka qenë i dhe lygine nga d Atu ka pasme kalu pe gametën e ushtrisë apo. E kanë rrec aty le të, të shaj çfarë ushtrie kosa. Në sot ditë kë tyçi në ornaftin. Edhe senator kanait Abasi me oposicionin me një çështë tasikodina, nëse po kalojnë ushtar thonë. Po kalon filanfisi, po kren filanfisi, në moment po shfaq një turm me modha. Në grup po grup po pasaj një turm me modha. E po dhe busën e këta ku shaan. Ka thonë këta e në Muhajgjerët edhe në Sarat, pe Medines, në zbash me pejgamberin sënë Allah, e kur e ka pa të ushtit madhe, kur e ka pa gjithat numët njerës dhe atë organizim, qëfar të Ebu Sufjani? Që ka në dhona, le në shaj, gjorb, le në kalumes, bashkë që është të kalaj, sënë botë tërbije me iherë njerëja, e ka thonë, Ebu Sufjani ka thonë, me të vërrejtë këtë gjori vëllohë të të në pushtet madhe ka Tha, unë e hupo po kë ato kët pushat e ka morë e Abosi ka rënë një fjalë shkurtë për gditse është më vërtet jo vetë e pushtonin por ka mbyll guajtë çdo kujtin kiamet kush mendon se pejgamberi me ka bukur për kët pushat apo i tha Abosi e pushtoi tha inna han nubua tha ky është pejgamberllok kët pushat apo nuk çtonier peñi kim për pejgamberllok ky zamat ja u ka morë skollit për to ka Von këpë pengamber, kta njerëz i ka vënë me zamër, kta njerëz i ka vënë me bindje, kta njerëz i ka vënë me dashni, tani si ka vënë me interes. Kta njerëz i tuk, masare, ka vënë me marrëveshje i dojm këtu kët atmosferë, si ka vënë për kët punë. Kta njerëz i ka vënë pse i doni Allahu në atë pejgamberin. Inna hanubuh. Kjo është pejgamberlluk. Kjo është çështë e koke punë apo? Tha atë, bëll punë mirë kë ka vënë. Pejgamberlluk. Ka po kanë mëse tani interesat. Dhe na po. një, vetë u vogai, është hapa të pa. Atë pejgamber son të mëson E ndon ështërin në 4 pjesë ato. E në dëshërën që me hi be fast nga gjitha 4 onë të mejkës, mos me leju as në le në rezidinëse. Me i gjithë dëmonë të shtangur koresh të mejkës. Një flamurje e apë, Khalidi Benuliti të përën. Kjo ka pas me hi nga ona e djatha. Një flamurje e apë, Zubelib Njavamet, rrëdhjallën së slejma, gjeneralitës e tjetërë e apërën. Edhe aj ka pas me i kahona majtë të mejk Një flamor, Ubejdi ibn Gjerrah, kjo i treti, mërsa flamor në katërt, i kathone buharires thëri e nësarët, e medinis, se këta të rejnë këmanë me keli. Se ta këta është për e gëmësa me keli ve me hi me ana. Se medenilit me me hi, munën me kelit me u, më mundëndunat këptim, për medins, jar, më më sulimu, mun më shkaktun, fërgjim, me dinës jartë i kamë më pësullë mu, munën me u shkakturin fërdoj, fërgimi, këta është me kelit me hi. Ti më keqit, unë e pëhitash. Lakeni do bunga me kia po na po kthehemi në anቱን kaç por mos me i privu edhe me dinë se ka këtë mështri pe gamëson më do tash këtë fituar më të mëdha piole veç me kaza niftëmorë ka von ansar vota ansar u ka von takimin e keni te safa non te safa de mer vaje aty ka qen detyra e ansar me deportuon edhe kan hynga gjithë anët kan me kës, të shtongur por un kuresht e mikës as ti mund si më Në rezistu, përna e qësa, me një pozicion, Sohel ibn e Amr, në këtu Sohel ibn e Amr e Amr i ti të mërveshe, këtë i bjesë, a i ka qenë që ka mërveshe. Sohel i ka qenë pe i mëshrikve më kryene që ka atje. Edhe i kri me ibn e bjahelë, djale e bjahelë të fërë. Dhe të sot e tjerë, kanë dash me rezistu. Dhe kanë fillu me e godit pjesën ka ka pas me i, haldi me Lidi. Po a Lidi është strategi madhë të fërë dhe me, me, me dy levizja i, ka, i kam posht me njëhera për. Kjo ka qenë pjesa e vetme që ka pas një farloj shkëmbimi, dhe më onë të, ome një beteje me zliti, për shumë shkurt ka ndodhë, nga sa te kam po që nuk ka zidhje dhe janë të rjekë. Êshtë interesant të kë grupë, për asë marrën mekja musliman, një njëri, i mekja zda, ka pregajtë armët, vazhdimeshtë. I ka thonë gruja e për këntë në këtë arumë burian të pregatitë. Ka thonë për Muhammeden, da të kuptim me luftu këntër më ndesën. Ka më përti a përshësoj i furtë të bëjë që a kimi bëti. Ka më hajtë që kimi e pak, këme t'i përru shukët e ti, hizme qatë e t'i abdhëmë. Ka që. E kërka a, kërka a me i në kë me, ke këju konë që të grëpë që të me rebelleve që në nuk ka pak më b Për i këtë shpija, e gruja ta një ka është talë, ka unë kujle hështë me qartë, kujle shumë tërtë, kujle ata që të kështë i bia, thon, e ka rezistur një poezi, dhe me thomë me të guptim të kështë e pa po që ishpo i kremaja, së hejle i me i po këta që pobojnë, më thon, së më kështë qërtu mu pëse ju ikon i po ripetuin, dhe ta matrim e sënë që bëti, pëm, ka më bëti, ka më bënë këtë më poezis, e pa e ka pa që e situata është serioze, kan hy muslimantën meqe nga gjitha anët dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka dërguar një kumtes banorët meqeve para se me i vërt meqeve. Sa ka qenë kumtes ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem: "Kush mbetet në shtëpi, pris, hua amin. i mbyllur në shtëpisë, derpish-pish thua amen, është i gujtur. Nuk kena mësurum në shtëpi javë. Kush do kofta javën? Për më tepër, kamoj më kon kriminali më i madh, vrasim më i madh, rënshpin, mos din rrugë. Është i gujtur." Ashboni fallai, domethën, ë, sipas them, ka ndodhë thonë orë policore, apo s'ka më lëviz, rën shpejë edhe i sigurt, s'ka luftë. Pastaj ka qen kush kush gjinën çavë në Brana, në Bar Çavës, edhe kur sigurt, kërkon çavëse roin. Dhe e treta, kush është në Brana shtëpija e Bosofjonit. Prap ka dhosh miarut i titari pejgamberit. Atë sikur koni imam. E ka huaj përmendën çmova. Ësa kë ne shtë? ushtrit kur i minin e van, apo mas pasor një xmuj udhërcin. Ata mas pasori i hiqën. Tani ti, këto se ka u pegam son. Për më se, marë të treguar se sku mor me ta marr pushtetin. Tash paramënd këtë krizën, këtë situatë, po that pegam son. Kush është në çabe është i sigurt, edhe kush është në shtepë e buzëvë është i sigurt. Jë është padyshim një një një trajtim i veçantë që pegam son ka bën ai, ndaj dhe e dhe, e kushtionet apo. Dhe ë ka hy pejgamberi saoll son triumfues te Mekka. Mir po hyrja pejgamberi me Mekka ka qen shumë e veçant, shumë specifike. Një hyrje që nuk moat më në histori ndonjë triumfues ashtu më hy në vendin ku ka triumfuar. S'moat më as top. Ka hy për ulër, modest, kokë ulur sallallahu alaihi wasallam. Duke lexuar ajetet e Kuranit që e kanë përzuë këtë pejgamber me hyrjen në Mekka. Dhe disa gjëra që kanë ndodhur pastaj kur ka hyj pejgamberi në, në Mekka Mi po duhet me bëni takim të veçantë ndarës veç për këtë ngjarje, veç për hyrjet peqamesh në Mekë, ngasosh me detyra shumë specifike. Përveç atë mbushtore si ka hyrje peqamesh në Mekë dhe çmi si ka qenë fjalimi par i parë i ti tij në Mekë, pas gjithë atyre viteve të privimit nga çabaja e nga Mekë e nga çdo mësimi që Allah xhenlori ka bënë atvan. Prandaj, ka qenë urthimi nga me, Medinë në Mekë dhe disa pengjaria që kanë duhet dhe sot kan hy në Mekë. Dhe kusht është që dhërua Mekja të, do të thotë, së në kafy triumfues pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, Zoti i Gjallëu Alla e ka zbatu premtimin e tij ndaj pejgamberit homse, kimu u kthy. Prapë na të vëm për katkan xhirty. I ka premtuar Allahu i Gjallëu Alla se kimu u kthy në atdhën për katkan të kan xhirty dhe Allahu i Gjallëu Alla e ka zbatu premtimin që ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi po si ka hy pejgamberi në Mekë? dhe çfarë më dura, dhe çfarë ka ndodhur këto inshallah do të mbetet pjesë e trajtimit në takimin e afërt. Allahu xhallehu na udhëzon në rrugën e drejtë dhe na mëson se më ndjek rrugën e këtij burri të madh Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Njëriu që Allahu durgon mshirë për njerëzimin, njeriu nje i but, ese njerëz niky ka Allahu xhallehu ala yunga veti aty. Ersen yazamu amsu, qysh më i fuzu beqajta dunjos dhë e jo më e marr ai beqajta ty aty. Absolutisht. Prandaj ka qenë njëri i madh Dhe gjithdove primit i ka qenë imam, e veç anërësht, ka qenë shumë mërësore hyrëja ti në meke, si kur që e ta është, po ta flasim, inshallah, në takimin ërshëm. Nëzhë t'i shpërrejë për sabën e për vëmendin, dhe në takimin ërshëm, Allahu në takovë në haret mire të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t